Вловивши момент, коли всі учасники операції – анестезіолог, анестезистка, операційна сестра – зосередилася на своїх справах, він поклав руку на стегно Вікторії. Спершу вона подумала, що це випадковість. Та ось рука спритно ковзнула під стерильний халат і легку хірургічну піжаму. Одягнуту просто на голе тіло. Непомітно для оточуючих пробралася на живіт, нижче і грубо стиснула. Отак, От Вікторія Михайлівна. Отак От і треба, торжествуючи, виголосив полозав, наче схвалюючи те, що вона робила руками. Безвихідь ситуації полягала в тому, що Вікторія була цілком безборонною. Стерильними руками не даси по нахабній пиці. Полозов це чудово розумів. Залишалося одне. Нібито незграбно повернувшись, Вікторія щосили наступила каблуком на ногу напасникові. Він глухо засичав і відсмикнув руку. Про це, звичайно, Вікторія ніколи нікому не розповість. Але узгодивши факти з почутим від Олександри Федорівни, вона цілком реально склала психологічний портрет завідувача. Цікаво, як він поводиться зі своєю дружиною. Невже так само грубо? Олександро Федорівна. А хто його дружина? Користуючись моментом, продовжувала випитувати Вікторія. Знаю, він також садист і тиран. Та що ви, Віточко? Його дружина – серйозна дама, при поважній посаді, депутат. А її батько? Почувши, хто її батько, Вікторія одразу зрозуміла, яка волохата лапа так стрімко знесла полозова драбиною науки вгору. Хоч під ногами інших достойніших і здібніших людей, ті щаблі ламалися один по одному. Чули б ви віточко, як він розмовляє з нею по телефону? Добре, Ганусю, як скажеш, Ганусю. Боїться немов вовка. Цікаво, як вони. І засміялася. Я від випила зайвого. Вікторія і Олександра Федорівна розлучилися пізнього вечора. Не помітили, як збіг час. Господи! Глянула Вікторія на годинник. Дозвольте, я зателефоную чоловікові. Валеріан Альбертович приїхав по неї машиною, піднявся в квартиру і також не впізнав доцента Суворову, хоч давно був із нею знайомий. Вікторія навмисно витягла чоловіка з дому такої пізньої пори хоч могла б узяти таксі. Вона не хотіла, щоб він мав, бодай, найменші підозри щодо того, де вона затрималася. «Вітусю, я радий, що ти заводиш друзів!» Стомлено усміхнувся Валеріан Альбертович у машині. «Тільки дивись, інколи на годинник, гаразд!» Вікторія поклала руку на кермо поряд із чоловіковою. Притиснулася на мить щокою до його плеча. Валерчику, я чомусь почуваюся такою щасливою. Ні, я напевно зробила щось добре у житті. І за це Бог послав мені тебе. Вдома Вікторія зайшла на хвильку на кухню, шлунок просив кинути в нього якусь більш суттєву поживу.